Välkommen till Technicast, <laughs> avsnitt 12. Det är jag, Gustav och min kollega. Ivan! Ivan ja. Nej, Ivan, vi, ska vara Ivan vi har varit lite osäglas här innan, så det hänger kvar lite. Så vi <laughs> på andra punkten, kanske vi ner oss. Uh, yes. uh, dagens datum är 18 april, och uh, lördagens datum när podden släpps är 20 april. Hoppas jag. Uh, ja, om inte världen går undan <laughs> Ja <laughs> Det vet man Nej. Inte. Uh, Förra veckan snackade vi lite om Samsung Mega uh, Och uh, Chromebook i Sverige och lite sånt där Sköj Chromebook som är på ingång Både från Acer och Samsung till oss Ja, så alltså, Acer också, du visste vad jag visste Ja, Ja det är faktiskt På gång Han uh, ska få in en i nästa vecka för mig och den ska nog jag ta på mig, tänkte jag. Så jag kan också ge lite nytta. Ska du jobba? Ja, det var dags, att va? Jag tycker nästan Nej. det. Nej, vi har rätt mycket på gång nu, men det kan vi ta lite senare. Mm. Snygg färgmarskning. <laughs> ah, Nej, men nu får, nu får vi vara lite mer ja, seriöst. Yes. Uh, ja, det var lite det. Och sen så har ja, vi två. Det var mer vi snackade om förra veckan. Men eh, kort och bort så var det lite sånt Apple köper upp Yahoo. Nej, inte fan <laughs> <inte köper. laughs> Nu ska vi inte gå, gå på för starkt här, kanske <laughs> Ja men, Apple och Yahoo är ett bättre samarbete Ja fy fan vad nu. Ja, Apple och <laughs> <laughs> Yahoo ska ha något bättre samarbete Men ja, Nu vet Apple Ja, sådant. amerikaner Ivan blev lite förbannad på Apple Han har alltid varit för, för dem innan Men i förra veckan så blev han lite förbannad Det var roligt det blev ja, mm. jag minns inte vad det var för varför Det är för att de missade amerikanska av sig Ja just det ja oh, <laughs> <laughs> Nu kommer jag ihåg ja. Nej, nu släpper vi Yes uh, Så so, ska vi gå på dagens Dagens teman Ja uh, det tycker jag uh, sn Snacka lite om Nokia och uh, Android Och Apple och Google Och Facebook <laughs> och Toshiba Och Twitter <laughs> <laughs> Och that's it <laughs> Tänkte tänk gå igenom. Eh, man kan nästan alltså säga att de här punkterna hänger kvar varje vecka. Var det olika saker vi snackar <laughs> Ja, Vi har inget tv-spel den här veckan. Vi får improvisera. Vi får improvisera någonting där. Vi kommer väl in från Facebook in på spel någonting. Ja. det brukar vi. Ja, nej, men köp det. <laughs> det är pinsamma att lyssna när Vi hittar på något tv-spel under tiden här och snackar om. Det måste vi ha med oss någonting. Lumia Nokia Lumia Fablet Det var du Slängde du in här mm. Nu i sista sekund Ja det är det är jag Nu i sista Jag har inte en aning Om jag nämligen Vad det är för någonting Ja det är ju fan ingen Nej. Men i alla fall Då får vi läxa upp det mm. då Det handlar lite om att Nu ryktades det om att Äh, äh fan. Nu ryktades det om att Nokia Jobbar på en äh, Sextumstelefon telefon. Mm. Uh, Lumia blir det ju självklart De, Det sägs inte Men det är, Vad fan Vad ska annars vara en Ja jag tycker det ska bli grymt spännande. Kör den på Windows Phone. Ännu mer spännande. Jag har testat lite Luma telefoner på mässor och sånt. Jag har inte haft någon själv. Och Potentialen finns ju, tycker jag. Alltså, det är ju en snygg telefon. Det är bra hårdvara. Är... Min är väldigt lite siso där. Hållbar hårdvara håll, framförallt. Det skrev jag om för ett tag sedan. Att den blev överkörd mm. av 24 tons Caterpillar och funkade så här. <laughs> ja. Så om man är... Ja. Nej, men alltså, det, det är ju, Jag tycker fallet är nu, Visst, det är väldigt blandat. Den är stilren, det är inga massa... Det är krimskrams. Stil, stilren med färg, skulle jag säga. Ja. Mm. Färgklick. Skål och sladdning. Jättekul. Jätteonödigt. Ja, ja, onödigt. Men <laughs> Fatboy, kan Fattbojk, du... nej men skit i det. Det vill säga snacka om att Nokia jobbar just nu. Seiste jobbar på en färvlet. Och jag skulle säga att det är nog sant. Ja, de har ju ingen tävlet eller någonting faktiskt. Så... Nej, jag skrev ju lite inlägget också att det är ju någonting som saknas från där det där Så Det var coolt att se en Lumia-telefon fast en Lumia-tablet. Mm. Kan man, kan man kan det. Mm. Ja. ja, det skulle vara coolt. De har ju ändå ett samarbete med Microsoft som borde ju, tycker jag, kunna fixa De har rätt ett bäst samarbete med Microsoft skulle man kunna säga. Ja, de, är ju stort, de är ju stort sett uppköpta Nej, jag vet inte, Det skulle vara spännande. Om, om vi får sådana här. Jag tror att i år kommer vi nog in det Nej då borde vi presenteras På någon mässa här i CS, CS ja, Eller MVC och allt det där Någonting Men nackdelen är väl att Nokia är så förbannat segar om ska ta fram någonting mm. Tycker man att Apple och Samsung är segar Så är Nokia extremt segar De säljer kontor och massa annat skit Så bara på att fixa fram en telefon Jag läste lite snabbt också nu Precis innan vi tog igång Vår lilla sändning här att De har visat förlustsiffror igen Senaste kvartalet och de säljer bara mindre miniatyrtelefonen. Mm. Ja, det... eh, då, då jämför ju man med alltså, åren tillbaka. De säljer fortfarande tydligen, med lumen säljer bättre än vad de har förväntat ja. sig. Så, så lite positivt Nokia har haft sin peak, tror jag. Den var nog innan de här smarta, eller smarta, med de här Android och iOS kom in i marknaden. Mm. Med Symbian och N-modellerna och det innan de hade på avslutet av 00-talet. Det var ju deras, det var nog deras höjd, det var nog deras peak, eller vad man ska kalla det. Jag tror, fel, jag tror, jag tror felet är att de inte satsade på Android direkt. Ja. De ville köra sitt egna som blev den här floppen. Me Memo, eller Symbian och Memo, eller vad det var. Ja, Memo och Symbian, alltså de försökte med massa eget. Ja. Och Nej, nah, de skulle nog satsa på Android med en gång. De hade nog lyckats då tror jag. Ja, de är alltså, de ju grym hårdvara. Grymt bra kameror. och Jag menar, hårdvaran är ju perfekt och allting så. Så. Eh, skulle de bara göra vettigare mjukvara, så. <laughs> men Windows Phone, vad den nu heter, 8 eller 7 eller 8, 8, 8? tror jag inte, alltså, det det var. Alltså, det är ju snyggt och det funkar, tycker jag. Men. Alltså, upp, appar är ju i stort sett är 80% av den förbannade telefonen. Ja, det, är det har väl de viktigaste, men det är ändå bredden som är det viktiga, känns det som. Ja, men till exempel, ofta säger man ju att Spotify uppdateras till Android och iOS. Hur mm. ofta hör du någon säga att upp uppdateras till Windows ja. finns. Äh, jag, har ju, jag har ju testat en Windows 8-tablet här nu, Samsung, uh, v, Mi, Vimo, Vivo. Eller vad den heter. Ativ -typ, kanske. Ativ, -typ, ja. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> uh, och där, där finns ju inte Spotify i, någon, i den butiken eller någonting. Men det finns på till telefonen, eller? Ja, det är ja. tror jag. Det är oh, oh, ja. Windows-videor. Ja. För det finns ju till android tab Fast android tablet eh, versionen är ju som en uppskalad version av den andra i och för sig. Men jag vet att till Ipad så är den helt... Ja, den är riktigt bra. Den är perfekt. Den har, den har fått jättemycket ur den, ja, jag. Nej, den är grym. Så många. Jag själv inte testat den. Jag är så sämst på... Du har ju en Ipad där. till jag, och med. Jag har ju inte en Ipad. Jag har allt möjligt. Men jag använder fan inte... Jag vet inte. Jag lyssnar på musik. Men jag är så snål. Så jag lyssnar på Spotify. Äh, jag lyssnar på Youtube. Nej. Jag vill, nu får du... Ta en mix. <laughs> Ja men jag lyssnar inte på sånt du lyssnar på jag Crazy Frog <laughs> Sätter länge. på någon jävla Crazy Frog Och så får det gå alltså. Ja det var länge sedan Du måste nästan lyssna på en sån Det får du ge dig det. <laughs> Nej jag är inte bra på att lyssna på musik jag vet inte Nej det är definitivt inte Om du, om du inte är så lyssnar på Spotify Alltså vissa som vill ha flack, flack Format för att det ska vara bra Tycker att fått Spotify's Extreme Med, med 320 eller vad det är så Går du igång på Youtube där? Ja men fan det är ju På videon i alla fall Nej, nej men vi, vi låtsas som att du inte sa det Och vidare Ja, jag, jag ja. Eller du får ja. Nej men nej, Ipaden är grym eh, Synd att det inte Alltså som jag sa här nu Jag, jag antar att det är exakt samma Appar på Windows 8 som Windows 8 RT eh, Och jag har ju fått den här dockan och det. Då är ju det jag inte så med. Och då blir det att man har det som en tablet nästa. Eller en laptop, mer eller mindre. Man kör vid skrivbordet för att det är liksom. Det är mer kompatibelt med allt som finns typ. Det men. Men jag menar. Alltså. Har man en Windows-tablet då. Spotify. Om jag inte har kraft här, jag inte musplatta. Så alltså Spotify till det, det. blir ju hur bökigt som helst, alltså. Det är ju inte användarvänligt, överhuvudtaget. Men finns inte en webbaserad Spotify? Den ja, det finns, det finns. Den är beta, man kan ju komma åt den när man trixar lite och så, men jag tror den kommer komma nu under våren. Eller så kanske den finns, jag vet inte riktigt. Men den är ju exakt likadan, den är, exakt lika, den är ju lika pillig som klienten till Windows. Så där, där ligger om, ju Windows-tableten windows en bit efter att det är mycket som inte finns till windows tabletformatet. Men hur gör jag om jag vill lyssna på Spotify på min Windows 7? Mm. Hur gör jag då? Ladda ner Windows-klienten. <laughs> Okej. <Okay. laughs> alltså, jag, jag tänkte på den webbaserade, om det det är väl man ska kunna logga in typ vad som helst? Ja, typ. man, alltså jag trixade ihop det så jag kunde ha det Men nu kan jag inte ha det längre, jag vet inte varför Men eh, man loggar in på Spotify.com Och så loggar man in på sitt konto där Och så kan man spela där Ja, det är det jag menar, det, det hade varit det bästa Ja, men det finns det, men det eller det kanske är någon specialadress Typ Spotifyplayer.com eller något sånt där, jag vet inte <laughs> <laughs> men, <laughs> <laughs> men Men det är på gång Ja, det Jag har testat det och det funkar Och det finns flera som har testat det också så. Så det, det finns ju och det funkar Men jag vet inte faller det är helt öppet falla Men du har väl även testat Google Music va? Ja det har jag på det min, eh, Android så kan, ah, men den som, I stort sett samma sak som Spotify fast Google Fast inte alls finns det, Nej mer som iTunes Match Man har sina låtar i, eh, på sitt Google-konto Ja, ah, nej för fan det gör man inte <laughs> det är, eh, ja, När man titta. har sina låtar på Google-kontot Och så lägger man in dem på sitt Google-konto från datorn Och sen så kan man lyssna, streama vart man vill Ja, men det känns ju meningsligt Ja, typ <laughs> Ja, vi gick från Nokia Lumia Fabric till Spotify Till Google Music Men när vi ändå är inne på Google, Google Music, Music och min Android-telefon Så kan vi gå över till hur många Android-telefoner det registreras varje dag Ja, men kan det verkligen stämma? Att det det, är är det många... får du får jag fråga Håkan Han sitter uppe i skogen och hittar på <laughs> Håkan är i helvetet. Titta på de där siffrorna. Det ska vara 1,5 tusen. Ja, han räknar fel på nollorna efteråt. Ja, det känns. Ja, det är en och en halv Miljon Android-enheter registreras i varje dag. Och det är, men då ska man ju inte säga att det är Android-telefoner som Håkan sa till oss. Men eh, han var nog mer medveten om det också. Men det är ju. Android-enheter, det är ju tablets, det är telefoner, det är Yuya, eller vad heter den? Yuya-konsolen. Ja, och så finns det de här... tv tv -system. Ja, så i Kina ja, finns det ju antagligen allt med Android. Kamera <laughs> Ja, alltså det finns ju väldigt mycket grejer med Android. finns hela TV-apparaten med Android. Ja, det så, är det. Så ja. Men det är, nog, det är nog inte så många telefoner som aktiverar. Nej, för de finns aktivitets. väl typ i San Francisco, i USA eller någonting. Ja. <laughs> men, nej men det finns ju väldigt många, men jag kan tänka mig att 70% av era telefoner kanske, och 60, säg att en miljon av dem är telefoner i alla fall. Borde det vara? Jo, det kan jag tänka mig. Det borde det vara. Så det är fortfarande sjukt mycket telefoner. Men det är också över hela världen. Jag läste faktiskt om, jag kanske skriva ihop någonting om det också, att Grundaren till Android sa ju att syftet med Android från första början var att ha det i kameran. Alltså, då är inte ja, Samsung för helt tyckte... fel utan. ändå. <laughs> Nej, de är inte Fast det, det. var ju innan Jag Google köpte det... upp det då. Ja, ja, exakt. Alltså det är ju helt från början ja. innan, vi ens, innan vi ens visste vad det ja. var för något. Det ja, var för att han, han tyckte att det var <kör> smidigt och coolt att man kunde dela med sig av sina bilder mycket enklare än vad man kunde då. Mm. Nu är det ju lika enkelt idag, så här, självklart. Ja. Och nu, och det här sa han 2004 tror jag. Det var nog det startade. Alltså 2002, 2003. Så det är sen tio år tio Tio år sedan och tio år senare, nu kommer Android på i kameran. Via Samsung. <laughs> Via Samsung. Ja. Google Nexus Camera kanske. Så jag har faktiskt testat lite där den Galaxy kameran eh, utan mm. och jag måste säga, det funka. Sjuk. Helt sjukt. Jag var så anti men Fan, jag vet inte. Du som har varit mest det var ansikt. Ska... Ja, Men de är rätt jag. dyra, va? De är 6-7 000, va? Ja, de är ju för dyra. Jag det, är... det är för vår kompaktkamera. De har ju på G, eller Galaxy Nexus... Eh... Galaxy Nexus? Galaxy NX. Samsung Galaxy NX har inte haft patent på det varumärket. Eller de har registrerat det, eller vad det är. Och NX är ju Samsungs spegellösa kameror. Uh, så det verkar ju som att det kommer komma en Android med, och det, alltså det är ingen förvåning att det kommer, det är mest en tidsfråga. Nikon har också kommit men en uh, android och Olympus har också kommit Ja, uh, Okej, okay. det är coolt. Så menar, det, Men det är också kompakt-kamera, kompakt va? Ja, mm. okay. ja, men de kände jag till. Ja, det det. Jag vet inte om Nikon ja, var det. De kör ju inte med kompakt. Jo, det gör de. Skitsamma. De gör de definitivt. <laughs> <laughs> det kommer... <laughs> Nej. Jo, det är ju det. samma lyssna du förstår. Det är Android-kamera. Alltså Android men grejen är att det får inte komma så för mycket att det kommer ett budget med Android. Du bara förstör det, allting. Varför får, det finns ju budgettelefoner med Android. Varför får du inte komma det? Är, sluta nu. Ja, precis, precis. Det är det som har förstört allting. Det är det ju inte. <laughs> jo. En, en topp flagget med Android förstörs. för du inte att det släpps en budgettelefon i Kina? Lägg ner nu. Men telefonen förstörs ju inte. Nej. Vad är det då med att det förstörs? Alltså jag menar att de, de ska släppa en kamera för 2-3 spänn Med Android, vad fan finns det? 4.0 eller något Och high -end får 4.5 mm. Det blir ju en jävla skillnad på de två i alla fall ju Vad är det då? Det är där för den fattiga att kunna köpa en bajskamera <laughs> <laughs> Man ska kunna ha, man ska kunna få fan senast Android även på en bajskamera Ja. De får väl för fan anpassa uh, mjukvaran. blir det? kameran till mjukvaran blir det. Så. Ja, ja, det är ju möjligt. Så de. Jag menar, som tele vissa telefoner som fortfarande har Android vad fan nu. Jag, jag kan inte de här 3 Gingerbread 2.3 tror jag det är det senaste. Senast, <laughs> Senast är det sämsta, jag. <laughs> det sämsta nu. Nästa hoppas jag inte det. <laughs> jag vet att Sony var jätte när de uppdaterade sina telefoner. Ja, de är seger, ja. det är inte i på alla än. Och de är ju väldigt snåla med uppdateringar också. Det uh, det, de håller på att uppdatera nu, under våren. Den första Sony-telefonen uppdateras nu under våren. Från mars och framåt typ. Samsung uppdaterar november. Tror jag första Galaxy S3-uppdateringen kom till 4.1. Någonstans. Men Samsung är väl en duella ja, de är rätt schyssta. Sen är de jävligt bugga, men... <laughs> jag uppdaterade till 4.1 Och sen så gick jag över till Och då började den krångla Och så gick jag över till, till Synagogen och CM10 Och sen så Gick jag till 4.2.1 Samsungs officiella en Lekt version Och så började den krångla Och så gick jag till Samsung 4.1 igen Officiella vanliga Och den började krångla Och så gick jag till CM10 nu igen Och det funkar jättebra eller så skaffar du en iOS-enhet och så bara tar du den senaste och så funkar det. Ja, det, det kan jag göra. Spela av en telefon, dra du bara upp, trycker på uppdatera och så funkar allt. Ja, jag kan inte säga allt funkar, Nej. men det får oftast funkar allting. Ringa funkar eller kan lite ringar sms kan Nej, det då. Du kan få lite sms Nej, jag det. gillar iPhone också, men det är kul att pilla. Nej, men Jag håller med, det är kul att få lite eget, man får vidare lite själv om man ska skojar. Ja, jo, det är det. IPhone och, en iphone och Ipad kan ju inte precis välja sig Nej, de är, Alltså de är ju svinbra <laughs> är de. Men uh... Du är ganska låst till det de säger att du ja, ska precis. Uh, Ja, precis Jag vill bra. bara kolla i chatten där På hangouten <laughs> <laughs> Ja, far Du har trodde på mig <laughs> Nej, våran hangout, alltså jag vill bara bevisa Nu live här så alla vet att du har fel uh, Ska jag <laughs> gå in <vidare> till <laughs> Till eh, Apple. När vi ändå är ändå inne här på Apple och iOS <laughs> så kan vi gå ut till Apple. Du gick rymd med det Jag är rymd för att koppla, att koppla olika ämnen. <laughs> uh, det öppnades, eller öppnades ska man väl vad, vad stod det i chatten förresten? Det, vill jag, det är jag lite nyfiken på här. Ja <laughs> men fortsätt att snacka Så kommer jag chatt. Kom jag chatt Vadå för jävla chatt är Jo jag Hangout Den längst upp till vänster finns en chatt Blå ja, mm. uh, Jo Apple Öppna en butik jag Ska öppna en butik i Helsingborg De är väldigt söderöver över det här i Sverige tycker jag Lite tråkigt Det var Malmö först och sen nu Helsingborg Ja Malmö, Stockholm Malmö har ju just... Vad är, det, vad är Helsingborg? Vad är det för en stad? Ja, Öppnar <laughs> en Apple-butik Men det är bara för att de har Malmö precis... <laughs> jag, jag fattar inte vad du menar med den <laughs> länken. När det var kompaktkamera på Nikon. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> uh, var fan, var jo, Apple äpp, Apple ska öppna en ny i <laughs> Man kan säga det är precis så jag har Apple står i Helsingborg som säger. Var fan ligger det? Det ligger norr de, om De, de öppnade ju en i, De öppnade ju en i Malmö i vad i höstas va? Ja. Alltså jag fattar om de köper en en butik i Malmö innan Göteborg, kopplingen till Köpenhamn och sådär. Jag vet jag inte om det finns någon i Köpenhamn men så det, det kan köpa att det är Stockholm så Malmö så Göteborg men Stockholm Malmö Helsingborg och de skrivit fel i mejlet där på Apple eller vad. Fan. De sk sen ska så en med. Men han skrev Goda till Helsingborg. Åh oh, I don't. Know. Och så så bara oh, okej, okay, ska vi öppna det här. De kanske blundade och bara Där ska jag öppna det. Nej, de som sagt, de letar lite lite personalt annat fanns köpt den nu. Jag var ju jag var faktiskt inne i Apple Store i Malmö, mm. i deras shoppingcenter. Mm. Och så, det var det värsta de som har varit med om. Alltså? Alltså du går in, de först står det två killar, en tre med de blåa tröjarna så alltså sådär äpplet på bröstet. Mm. Och sådana jävla vackra Google Glasses. Nej, <laughs> Filmar alla som går in. Sådana öronsnäckor som typ FBI ja. har. Och så, bara, välkomna, välkomna, ja, tack. och så går man in, och så är det säkert 40 sådana här anställda som bara står och väntar på dig. Ja, det var typ, what the fuck? Och så gick vi redan runt, bara, vad fan ska jag titta på? De har typ, Macbook, Macbook, Macbook, Macbook, Macbook Air, iMac, iMac, iMac, IMac Iphones, typ 17 olika på ett bord. Alla, alltså, alla är ju samma sak, mm. olika hördjur, annat fan ska ha det. Sitta, hon bara, vad är det du ska titta på? Och jag bara... Jag, jag, jag tänkte titta på buti här. butiken Men när jag kom in så ja. jag vet inte Jag blev nollställd och Efter de här vakterna man, här borta Så ser man att de har ju typ Delat upp typ sektioner de ja. Så när man gick till enast till andra sektioner så bara gå mot den Jag sa nej fan, vi ja, Jag blir för stressad och sånt där alltså, Jag vet bara Apple Eller för de här forumbutikerna Som finns här i Göteborg det finns ju en i, ja, Göteborg i Nordstan är den största i Skandinavien tror jag. Men i Allum finns det en, och den är inte stor. Alltså den är, den är inte stor alls. Det finns, finns tre, tre skrivbord och ett podie tror jag. Tre, två podie kanske, en iPad och en iPhone. Och det alltså, de, de har ju en modell av varje uppe. Jag tror det jobbar fyra pers där inne. Alltså, och de, det är ingen Apple-butik utan en forumbutik, butik det är en reseller, Apple-reseller, ja. fyra pers där inne, och, sen när man, och det är helt tomt där också, det är allt helt tomt ja, men, där Det var ju samma sak vi var i Malmö, och det här är alltså mitt på dagen, alltså på en lördag, ja. då gick, gick vi in och det var du typ vi och typ två ton ja. Och de bara stod och snackade med anställda, alltså jag skojar inte, det var säkert 40 anställda, så att du jobbar där inne Visst, det var ju, det var ganska, det var inte lite det var rätt relativt stort. Ja. Men, alltså, 40 anställda i en sån butik. Och de säljer, vad är det, Macbooks, IMAX, Apple grejer iPhone. Säljer de 3D-partsgrejer också? Ja, de sålde ju höllgjort av Ja, men det är samma som i Ja, alltså det blir samma Men alltså 40, alltså 40 <laughs> stycken. ju så mycket säljer de är i Sverige. Han är också förbannad på Apple. <laughs> Ja, inte, Nej men USA jag inte, Alltså det ja, alltså det funkar garanterat I USA Det, det systemet Garanterat men, men i Sverige funkar inte det Det måste jag Stå den här lilla pojken Har du någon mungavel på den här eller något? Han ska få det nu Nej men Jag tror jag har klart lite om Apple där För att det är det, ja, det är i Helsingborg. Får fråga vad när det öppnar. Jag har inte så bra koll på den där. Han skrev in den också. När, när. Nej, jag vet i alla fall en sak. Jag ska aldrig besöka en Apple-butik igen. Det sitter med en iPad, en iPhone 5, iPhone-hörlurar. Och du snackar skit om iPhone 2-avsnitt rad här nu. Är det så att du ska skaffa en Android eller? <laughs> <laughs> nej, men, nej. nej, men alltså, köper jag, köper jag någonting med, som att alltså. Du går in på deras hemsida och beställer. Jag går ut till Media Market. Ja. <laughs> jag kommer inte till Apple. Nej. Nej, jag, nej, det är klart. Men när ska den öppna? Eller finns det någon öppningsdatum upp, eller något? Eller? Upp, upp, upp till det? <laughs> nej, det finns inte än. Det är, de söker fortfarande personal, och det är väl centrum vi oh. pratar om. Vår ungefär då? Jag misstänker. Ja, jag Öst, det höst, för. Innan sommaren kommer nog att öppna, gissar jag, ja. gissar jag på. Ja, innan sommar vore det rätt vettigast i och med att eh, Helsingborg är en turistort. Knappt Ja, det är en väldigt stor turistort. <laughs> <laughs> så, <laughs> så turisterna, det skulle synd öppna efter semestersäsongen. Men, men jag fattar inte det, alltså, okej okay, du är turist, men ofta, om du åker till, säger vi... I Stockholm Inte fan ah, Jag går och köper en MacBook <laughs> idag det är, det är dagens köp i Stockholm På semester Alltså Jag köper inte den i en turistort Många turister köper den grej För 10-15 000 Ja men det finns det som gör <laughs> ah, Jo det finns det säkert Men det är nog fan inte Nej, många Nej men det är ändå Alltså befolkningen i Helsingborg Ökar med 50% När det är sommar i två månader och ja. bara... Nej, jag vet inte. Men de borde ju öppna innan sommaren i alla fall. Jag tycker bara att de, att Göteborg inte har fått Ja, det är väldigt det. konstigt framförallt. Men det är nog för att de har den här forumkedjan som är väldigt stor. Det finns i Nordstan, Kungsgatan, Allum. Då finns det och det, då jag tror de är ganska tajta med Göteborg. Eller med Allum, Mac, Apple. <laughs> det finns det i Borås också, <laughs> tror jag. Så de, det, jag tror den kedjan är här i Västsverige, i Göteborg och Borås. Men så det kanske är därför att de har, de har ju en ja, väldigt det, stor butik, alltså den i Nordstan är väldigt stor. Så det kanske är därför. Jag vet att de är väldigt, de är väldigt kräsna på att det ska vara det perfekta läget när det gäller. Ja, den, den, den i Nordstan är väldigt perfekt. Allum är jäkligt bra också, det är perfekt läge för att vara allum. Jo, jo, men det, det där är ju inte Apple själva som är Nej, men jag menar med att jag tror de kanske har lite så att... De samma bild ah, så att jo, jo. vi släpper, ja, öppnar inte butik där för att där finns det redan en sjukt stor bra butik mm. med ett bra läge. Men mm. nej, men det, det kommer väl. Sen är det ju ingen skillnad på en Apple Store och en sån här reseller. Nej, de, det enda är, det. Väl, är väl att de har sin Genius Bar typ. Ja, vad ja, fan är det då? Hallå, Google <laughs> Picks? <laughs> fan vad jag har smutskat nu allting nu. Men, ja. Nej, ja. men det är... Nej, nog om, Jag vet inte. någon Apple, jag är så trött. Ja. Nu. Jag bara nu, går, nu går Känner vi till Google bara. igen. <laughs> Google <jag> har hoppat lite <laughs> ja. uh, Google... Google... Google Glasses. <laughs> presenteras. <laughs> ja. uh, presenteras De har släppts nu. La. eller De, asså, de har inte släppts till konsumenterna. De har, har släppts till... Jag antar att det är de top-of-the-top-pressfolk och... Uh, för de gick ut med att man skulle förhandsboka, alltså Press kunde förhandsboka en på någon mässa. Ja. Jag misstänker att det är de som var två. Jag tror det är de Press och utvecklare typ som har nu. Ja. Eller De, de största utvecklarna har fått det för ett tag sedan, men de mindre. Och sen så Press och konsumenterna. Jag hörde höst till konsumenterna men andra ord så tror jag att alltså det är väldigt nära nu. Och det är nog ganska bra att de släpper det lite tidigt. Så de har hittat lite buggar. Ja, där. men jag tror att mig Jag hört hört. har Jag mig hört Till konsumenter alltså. Ja, men det kan, ja, det kan nog stämma. Ja, för det ska jag ja, det hinna okej. utveckla. Eller ja, det ska väl hinna få några mjukvaruprateringar först. Och sen eh, producer, produ produktion och sådär. Det som har släppts nu det är ju... Hårdvaran har ju avslöjts mm. lite mer nu. Eh, bland annat skär vad fan ska man kalla det. Det du har, den lilla pricken Pro -projektion. har tagit. Den ska ju motsvara en 25-tums hård. Ja, på två meter håll. Ja, det är rätt så sjukt. så det är ju... Alltså jag, är jag, jag kan inte... Alltså jag har ju fattat hur det funkar De har ju förklarat och visat och allt det där. men alltså jag tror det där är ju någonting man måste testa ja. själv. Det... Alltså man måste ju testa själv och se hur, hur det funkar egentligen. Alltså funkar verkligen så jävla bra som de visar och säger. Alltså det är ju helt sjukt ja. Pryloft i er kan man ju säga. Ja, och visst den kommer att kommer hamna säkert på en 10 000 dollar. Ja, jag, jag tror aldrig. det kostar 5-6 tusen i USA, men sen så är det ju... Alltså jag tror det är typ 9, 900 dollar så det eller Mm. Så det är ju säkert 9 000 med skatter det är, och sånt. Så, ja, men vi säger 10 eller vad. Ja. <laughs> ja, det, det är ju ett tillbehöj. Ja, det är ju ted, alltså. det är ted till sin telefon. Typ. Ja. <laughs> Så man behöver egentligen fortfarande sin telefon för att göra. Ja, inte allt tycker jag om att filma. Ja, filma, men för att kunna komma upp på internet och ringa och mm. hänga och sånt Så man jobbar mycket med det. och använda online-appar och ja, allt som har med koppling till nätet att göra. Den har väl. Ja, den har ju Bluetooth-koppling till telefonen. Sen har den en kamera, skärm, ljud. Ljud är ju sån här eh, vibrationsljud. Jag har sett ett headset som har det också ett pyttelite headset som kostar ett och ett halvt eller någonting. Det var världens minsta headset men det var för att den inte behövde mick. Eller, ja, mic. Ja, mic vet jag. Högtalare behövde den inte i alla fall. Man satte den runt öra tror jag så gick det på vibrationer i skallbenet som är här det, bakom örat typ och så... Det känner jag igen. Mm. Det finns något annat just hörlura nu som man också sätter bakom mm. och så precis bakom. Här. Alltså det är ingen som går in i ja men det är vibrationer det är någon, som är går in i... Det är ju så lätta ben med de här hammarna och städet och fan vet mm. Så de vibrerar och då blir det ljud. jävla Alltså, ljud är ju... By bygger vi bara på dem här nu? Nej, men ljud är ju vibrationer i grunden, så det är ju... Det hade varit jävligt att testa. Det gör ju också att... För det var det på det här headsetet. Jag är rätt säker på att det var på det här helset, att Och det måste ju vara på rätt också, i att det inte är någon mik som går ner eller så Att... Det hade inget utomhus, utom, utanför ljud För att det var på vibrationerna i käken Och sådär Så det blev väldigt mycket mindre Störande ljud utifrån eh, Till eh, mm -hmm. Mottagaren då mm. eh, Just för att det går på vibrationerna I, i käken och sådär Det som man säger då Men det här, det, De Google Glass det varit kul att testa mm. Ja det, det, det är ju En riktigt sjuk grej alltså <laughs> ja, alltså Det det kommer nog finnas ganska mycket äh, sjukdom annat i början. Mm. Men... Och sen om det kom när det kommer till Sverige. Det, hur var det med första Nexus-telefonen? Fast det är ju ändå en telefon en grej som finns på marknaden redan. Men alltså det borde inte vara så jävla konstigt att upp, utveckla det egentligen. Nej, men man Eller att... utveckla, producera den Det jag tycker skulle vara kul att se hur utvecklarna kommer att utnyttja just den här tekniken. Mm altså visste jag en kul cool pryd men alltså, vad ska du med om du inte har någonting att använda ja. till men det... alltså, utvecklaren, utvecklaren kommer ju säkert, säkert att ha på helt sjuka grejer om ja. de kommer, kommer att kunna använda ja. det till ja, det är som 3D:s när det släpptes för det var två skärmar vad ska vi med det till men men hur, hur hur säljer det nu liksom <laughs> ja det, ja, det, det är ju egentligen nu alla spelen de bara kommer det är samma ja. med. med som Kygerum i motor som jag skrivit tidigare det, det är samma där att Wii U, många klagar ner på det och det säljer dåligt så. Men, eller det säljer inte alls dåligt efter den artikeln jag skrev. Det, det kommer, men Vi kom ju fram, fram till det att de säljer ju så mycket bättre ja, än den Första veckan, så, eller månaden, så sålde de. Första fyra veckorna sålde de 1,8 miljoner enheter. Och Xbox 360 sålde deras första månad 900 000. Så det är dubbelt så många ungefär. Så. Och det är som är så sjukt, varför, varför, varför säger flera medier att det säljer dåligt? Nej, det gör det ju alltså jag tror man glömmer av, för det är ju ändå sju år sedan, fem eller sju år sedan som förra generations släpptes. Och ja, är nej, jag tror att man, man kanske inte kommer ihåg och jag menar, hur många spel hade Xbox 360 Playstation 3 de första månaderna och sådär. Alltså jag tror man man tänker inte på det. Nu finns det så jäkla många spel så man jag tror man glömmer av det. Men däremot ska det bli grymt spännande att se det under nästa Playstation släpps och nästa Xbox. Hur bra kan ja. de Ja, det ska dagen. bli spännande. Playstation sålde tror att 600 000 enhet i enheten första månaden. Ja, det, var ju, det var ju så sjukt. Det var ju för fan, fan varje. 5-6 ja. 000. <laughs> och Wii U väl aldrig kostat så mycket? We, nej, 4 och 2 tror jag premiumversionen kostade. Ja. Och då tror jag man fick med zombie zombie-paketet zombie tror jag kostade 4 och 2. Ja, 4 000 tror jag det var ungefär för premium-paketet. Mm. Men det var ju ungefär det man skulle köpa i vilket fall. Mm. men uh, Har ha Wii U en Blu-ray-spel? Nej. Ja, inte va? Det är Sony-patent på det, misslänkar nu Jag uh, vet inte riktigt. Ja, det märker vi med, Xbox, med <laughs> nästa Xbox. Om inte det har det så är det antagligen Sony-patent på det. Eller patent, mm. man kan väl ha det om man betalar det så, Men mm. Wii U... Uh, så det är vill vill Wii U har inte <laughs> ens DVD-spelare och det har inte Wii heller så... så. Men vad har Wii U då? Ja, det, eller det är väl någon form, jag tror det är någon form av Blu-ray... Men menar, kan du köpa DVD-filmen på nej. Wii U? Men nej. Eh, jag, tror, alltså, jag tror det är någon form är av du... Blu-ray-läsare, fast det är på Nintendos egna format på skivorna, typ. Att de har kodat har det på det något USB? sätt. Nej. Vad ska det med med blu ray -spe... Eller DVD, du har ju Netflix på det, fall. Ja, ja, men DVD skiter skit. Ja. Men Blu-ray... Vad ska du med det vi Blu-ray till? Ja. Det har ju Netflix, det har ju Ultra-HD. Ja, det är jävla skit, det kommer ju aldrig. Vad, jo. Eller Super-HD, eller vad det är? Nej, inte ultra är Super-HD det är det de har som är 1000 ATP. Ja, vi vet man om man kollar på 1000 ATP? Det står Super-HD på filmen. Det är nästan alla filmer har Super-HD nu. Ja, jag har knappt kollat på det. Nej. Jag, jag är ju sämst på du är för snål för att du kollar på Youtube. Nej, där, där betalar jag faktiskt på Netflix Jag, Men, jag. jag vet inte de är, de... Där betalar jag ju inte Allt där Musik, lyssna, då får Jag det På Spotify, eller på Youtube För att du får snå betala på Spotify För det kostar 99, och inte 79 Jag kanske ska skifta Ja, kan, kanske ska jag göra det Nej På alla Netflix har du kollat på Oldboy Som jag tipsade om förra veckan Nej, jag, jag, jag, jag självspårigt jag har faktiskt planerat in här. Jag, jag, in jag somnar alltid när jag på film på dagen. Ja, det är inte bra. <här> det, är inte nej, det är inte bra. Uh, nej. Men uh, Google Glasses, som sagt. <här> uh, vi pratade om det där med ut utvecklare och hur de skulle titta på. Och att det finns ju inte så mycket till början. Och 3D så det fanns inte så mycket till början, det, till det Och Wii U, det fanns inte så mycket till början, till det gäller. Finns inte så mycket till början, till det gäller. Men uh, jag tror att utvecklare kommer ha en fantasi och till slut så kommer det här bli vardag. Alltså vi, hur gjorde vi innan det här liksom? Uh, Jag hoppas det kommer bli äh. sånt alltså så, så <laughs> om alla går med Google Glasses fan fräckt. <laughs> så klockrent. Det är tråkigt. det är ju är i och USA det skiter vi i. Men det är att staten har bara de jävla Google Glasses redan. Och de har ju inte ens släppt så de är bara nej, vi får inte ha dem med den här staten. Ja, ah, vad fan. Vad är det för Stort, nej, det är väl mest när man kör bil och sådana grejer Och Las Vegas har gjort det också På klubbar och sånt. Ja, ja men Las Vegas förstår jag inte ser som som att gå in med en nej. Alltså, du, du får ju inte filma i ett kasir Nej, det kan, det kan man plaskan. förstå Men sen var det Någon det öst, väl... eller öststat Någon sydstat som förbjöd Att köra bil med det, och det kan man också förstå Om man har GPS-en då. Ja. Det, det är ju egentligen samma sak som att du har en gps bilen. Ja, det blir det. Fast med den här, kan du skicka SMS? Ja, jag vet inte. Ja, nej, ja, både och. Alltså, jag förstår ja, de det, jag, jag förstår det... det ändå. De får väl göra så att den känner av när man kör, att ja, ah, du kan inte skicka SMS eller ringa. Uh, när du färdas över 50 km h så går det inte. Ja, det är lite för Det brukar jag göra. <laughs> så får de fan inte komma på <laughs> Nej, men vad fan har man tänkt säga? Oh, ja, ja, det en kul grej med Google Glasses. När man ser någon som går kring på det. Jag såg en bild på Google Plus. Och jag skrattade så jäkla mycket. Nu kan jag inte ihåg exakt vad det var. Men det var typ så här. Om du ser någon med Google Glasses så ska du springa fram och skrika typ. Open Chrome. Eller, Google Glasses. Search. Och så var det typ så här. Rate my poo eller någonting. <laughs> Call my mamma Och så, så här, Massa bara. Sprig fram och sök massa sjuka grejer på Google Now. Typ, och, så så bara kommer fram och ser en massa äckliga bilder, äckla bilder i, på honom. Och så, så du ringer. Och, och ringer mamma. Typ, men det, men det, det är ju det som är grejen. Alltså, de måste komma på någonting. Enkelt, om du var på det, då, och kör bil kan jag, säga, kan jag säga vad som helst. I Fast sättet. i och för sig, det var ju den här vibration, vibrations... Uh, röstupptagningen Ja, så. den ska känna ja. av att du Nej, den tar ju på vibrationerna, den tar inte på micken okay. Nej, den förstördes det nej. skämtet Det var jävligt roligt i alla fall <laughs> Hoppas det är med mick <laughs> Lägger kinden mot såhär För att få vibrationen på det Ja, nej Det hade kan vara bra mm. <laughs> Vi förstörde vårt eget skämt Ja, ämne. Nej men, det, nej, men det det, Nej, det, jag, det, jag skulle sjukt gärna testa den. Alltså. Jag skulle hellre vilja ha Google Glass en sån jävla smartwatch. Definitivt. Det hela smartwatch kan jag inte... Då skulle, alltså, skulle jag just... presentera smartwatch och det skulle vara något coolt. Då skulle det typ vara... Då skulle det vara en klocka som har ett hologram på sig. Så det kommer upp typ. Ja, jag tänkte vi säger det. man typ kan ta bollen bollen och så här snurra typ som en jordglob eller något sånt där. Då Ja, så bara, nä, alltså, skulle man typ kunna kolla klockan och alltså, få upp ett hologram typ så här, eller typ en skärm så som bara kommer upp i luften typ så, här, så man kan surfa på det och få upp en, en, en 10-tums-skärm där med touch på, då, då skulle det vara fräckare än Google Glasses. <laughs> med touch? Och gar, fan. <laughs> då skulle det vara coolare en <laughs> Google Glasses. Och TV mm. också då? Ja, ja, det är klart. Utan glasögon. <laughs> ja, det borde ju att om det är hologram. Ja, ah, skitsamma. Ja, jag gjorde det. Får hoppas på det. Kör Angry Birds ja, på sin här smartwatch. Så. Tänkte skjuta på varandra. Fan. Alltså, dra så här inifrån så bara drar en ut. Kan du skjuta grisar, eller grisar skjuter man inte. Fåglar? Ja. Nej, nu flödar fantasin. Ta lugna ner oss. Nej, då skulle jag vilja ha smartwatch om det fanns ett hologram. Det kommer inte komma. Det kan jag lovade ju vem nu. Och <laughs> då var det orimligt eller? <laughs> <laughs> Inget omöjligt. Nej. Men i dagsläget när de skyller väl på, ja ah, men mäns mänskligheten är inte redo för detta. Ja det är nog, det är nog alltså, det är nog nästan med det är en tekniken skulle jag, jag såg Sony jobbade Nej. på något hologram faktiskt. Eller såna såna jobbar på mycket men fan vi får inte se jo, något så, no, av det lite Det var någon pelare för Två år sedan eller tre år sedan Var det någon mässa Nej, men det, kan vara. det var fel Nej Ja det har ju försökt också Nej, för varit jag... på uh, Det var ju också på Innan den gamla gubben Det var ju också Som på, på uh, Den här hiphopparen Tupac Var ju också på Timbalands uh, Koncert det, ja. Men jag menar De hade någon sån här glasmonter Och så var det ett hologram i där Så ni hade det alltså På någon mässa jag, alltså, jag tänkte på nu, Jag såg ett sånt hologram Det kanske inte var hologram men det var i Göteborg, vet jag, eh, på, på West. någonstans i Göteborg. Nej, alltså det är en butik bara, alltså reklam. De typ sjunger och grejer och hoppar upp i några väggar och takar och fan. Så såg du. Ja. ut. Det kanske inte var hologram i förtjänaren. <laughs> ingen ordning. <laughs> Nej, jag kommer inte på vad fan det var. Jag vet vad var någonstans det var, men jag kan kom inte komma på vad det heter. <laughs> Skitsamma, jag tyckte det var jävligt coolt, men jag kom på att det var nog inte hologram nu jag tänker <laughs> Det har fått lite för tidigt Nu typ. måste vi Klanka ner lite på Facebooks nya Alltid klanka ner på Facebook ja. Det har du testat Ja, jag har testat det, Facebook Home uh, Jag har skrivit TH tycker om den Och skrev att det har inte kommit till Sverige än. Och precis när jag har tryckt sänd, Då kommer det till Sverige tydligen <laughs> Jag, bara, för jag kollade i min telefon när jag skrev det och sen så jag upp det och sen så lade upp det på Teknikajps Tech Google Plus och sen så gick jag in och surfade på Google Plus och så bara, nu finns det i Sverige jag bara, fan <laughs> <laughs> det bara ja. det var. Men det är i alla fall eh, Facebook och jag skrev det på Teknikajps också eller TH tycker och jag tyckte inte det var Jag har inte, jag har inte testat Facebook Home och För du har en, en iPhone det väl, Ja Ja, men jag, jag är inte så mycket för Facebook nej. ändå. Men skitsamma. Men som jag har fattat det så är det att hemmanskärmen blir en Facebook... Mm. Låsskärmen blir Facebook Facebookflöv. Låsskärmen ja. menar jag. Fast låsskärmen är ju typ ingen låsskärm heller det Nej, den är ju allt utom en låsskärm. Det ja, det, alltså den är... Oh, nej, ja. är det. det är bara bara om <laughs> det är en låsskärm fortfarande. Ja, nej, men alltså det är, så är det ju på Android 4.2 också. Då är det ju massa widgets och sånt på med Men då finns det ändå någon form av låsfunktion. Men på det här är det ju typ... Trycker du igång skärmen, då har du din profilbild längst ner. Då kan du dra den. antingen går du tillbaka till senast använda app eller så går du upp till dina appar och då blir det typ som en iPhone. Och sen så har du där högst upp har du statusuppdatering och sådär på Facebook-appen. Sen ska du gå vänster och då kommer du till Messenger. Men sen ska du trycka på vad du vill på skärmen och då så försvinner det, den profilbilden och då är du mitt inne i Facebook. Och då har bilder från dina kontakter som de har lagt upp på Facebook. Då, då har du bilder som flödar där. Och så har du statusuppdateringar och sånt också. Då, så du kan läsa och kommentera och gilla direkt. Trycker du två gånger på en uppdatering, statusuppdatering så har du gillat den. Alltså det, det finns ju ingen så här låsfunktion på det överhuvudtaget. Men <laughs> vad är det då? <laughs> det är direkt inne på Facebook typ. Det är Och sen är det ju... Sen är det ju liksom... Det finns inget så här. För alla, till och med iPhone har ju det. Eller alla launchers. Eller OS har ju någon form av favoritappar, highlight-appar typ de här. Och använder du 3, 4, 5 stycken. Som man har längst ner på skärmen till exempel. eller så. Mm. Där kan man ha telefon till exempel, är ganska uppenbart. Men, <laughs> men på den här, på låsskärmen. Du kan inte ställa in att du vill använda telefonen på någon av de här kortkommandorna. När du låser upp den. Så, och kommer till den här apparna, då ligger det ju bara huller om buller. Då kan du lägga telefonen någonstans där då, men då får du bläddra fram till telefonen för det finns inga Highlights-appar eller någonting där. Det finns ingen dockstation eller docka eller något sånt som det kallas. Alltså, det, det man kan säga är att det är ett OS i OS. Ja, Nästa. ja, nästan. alltså det, det är ju lättare kvickt att bara komma tillbaka till sin vanliga originalbrow eller mm. det, jag vet inte ens om det är launcher. Det är typ bara en app som alltid är på. <laughs> men det, det jag tycker är lite konstigt är att... Alltså de höll ju ett event för just den här nyheten. Ja, det... Alltså det kan ju inte vara något superkomplicerat. Det, precis. Nej. Sen är det ska man, man ska lägga till det att det är fortfarande... Det är ju fortfarande... Ja, 1.0. Så det är ju väldigt... <laughs> ska du ha ledsen där? Ha. Nej men det är ju fortfarande ganska tidigt. <laughs> 1.0. Det är fortfarande ganska tidigt. Jo, jo, men... Men jag vet inte. Och sen ska man lägga till också att det är ju väldigt mycket... Så här... För när man installerar en Android-app så ser man ju vad den vill ha tillgång till. Och den här appen, Facebook Home, är ju en launcher mer eller mindre. Och då måste den ha tillgång till väldigt mycket mer i telefonen. Och Facebook-appen är förberedd för Facebook Home nu också. Och då kräver den samma... Tillhörigheter som Facebook Home gör så vill du inte att din telefon ska komma åt vissa saker i telefonen eller vill du inte att Facebook-appen ska komma åt vissa saker i din telefon, då kan du inte uppdatera Facebook-appen i det. och sen Facebook Messenger också uppdateras i med det här och nu är det alltså jävla profilbilder på min skärm hela tiden alltså får jag ett sms då kommer inte det på sms, nu kommer det i Facebook Messenger det går säkert att ställa om, jag har inte hunnit kolla på det och då ploppar upp ett ansikte så om du smsar smssa mig, då kommer en Facebook-profilbild upp. Och ligger där. Då kan jag flytta den till höger och vänster sida. Kommer den till sms, då har jag två sådana där. Och tre, så då har jag tre. Och då kommer en Messenger på Facebook, då kommer en fjärde. <laughs> det är kanske är därför vi får de här sextonskalman. Det här jag tycker bara den är vägen, men jag har inte kollat så noga på det, det går säkert att ställa om den stänga av det verkar, Facebook försöker ta över väldigt mycket just på telefonen ja, också. men den här sms-grejen den har ju varit, vill du använda det här men nu vill plötsligt så efter den här uppdateringen ja, nu, <laughs> nu, nu använder du Facebook, eller sms via Facebook alltså jag kanske inte vill ha mina sms på Facebook jag kanske inte vill att morg ska kunna kolla mina sms men om du om, om du om du loggar in nu på Facebook finns det sina sms där då? nej det vet jag inte nej, du ska inte säga för mycket nej men de har fortfarande tillgång till min inkorg i sms Jo, jo. Så och smset läses upp i Facebook Messenger. Det läses inte upp i, alltså gå in på det smset så via Facebook. då kommer jag in på Facebook Messenger och läser smset där. Jag får inte upp det i sms-appen. Det, det går nog säkert ändå ja, det Jag hoppas att det att att att de att de, de över så utan att fråga ja, en. Att fråga är ni att säga att det här vill vi ha tillgång till. Så du är inget val att säger att det är okej. Och är ju, nej, då vill jag inte uppdatera den här då. Men de snackar ju om att, eller Facebook säger att de håller på att snacka med Ja. Snacka med Apple och Microsoft om att släppa en sån app även till ja. Jag tror inte att den kommer att vara lika integrerad i OS. Nej, det lär det inte vara. Det har jag väldigt alltså, är svårt att se. Det är omöjligt att... Och lyckas de med det, då måste de ha betalat en jävla stor summa. <går> kan ja. jag det kan säga här nu. Ja, då blir ju i stort sett... I och med att Facebook är integrerat i iPhone... Så borde det ju nästan bli så att... Då har du Facebook-kummer och då har iPhone i så fall. Alltså det är ju ungefär det alternativ man får ha. Eller man får välja. Vill du ha iOS eller vill du ha iPhone? Eller vill du ha Facebook? Mm. Jag ska lägga till det nu. Jag kollar nu lite snabbt här. Man kan välja för man vill ha sms... Och så kan man välja för man vill att smsen ska öppnas i Facebook Messenger eller i appen Och så kan man välja meddelanden då för de ska, chattproblemen ska finnas eller inte Men det är som standard, allt är som standard att smset och allt det ska komma Det är det, det, det som är så med just Android att du får välja Allt mm. sånt Först jävla man och sen bara men jag kanske kan ändra det Och så kan man också ja. det. <laughs> Alltså får man ta tillbaka allt det man har sagt ja. Nej men Så det var gött <laughs> Oh, nej. Men för Facebook ja, men Facebook-human, alltså visst uppdaterande. Alltså, ja. jag, jag tror att snittåldern på användarna där kommer vara mellan 14 och 17. Jag skulle hellre vilja se en sån liknande funktion fast med Google Plus. Ja. <laughs> men det är därför man är lite med Google Plus Ja också. Nej, definitivt. Men det, ja, det är inte helt dumt att det kommer i med, med att Google Plus är ju Google och Android är Google och sådär. Ja, så, det är, så jag tror de integrerar de systemen allt med i varandra. Det var en typ. Ja, <clears> i stort sett. typ. Nej, så det är det om Facebook Home får jag se när de uppdaterar det. Just nu tycker, tycker vi, ja, hur, vi definitivt vi, vi, vi håller ja, allting öppet att det kan förbättras. Ja, nu är inte tidigt. vi mot Facebook heller i alla fall. Jag, är, jag använder ju Facebook dagligen också så, så, men det, det blir rörigt. Ja, det är jag med. Det blir rörigt. Men alltså visst, mm. har man en telefonen bara för att använda till Facebook då är det klart, alltså då funkar det perfekt. Och det är därför jag säger snittåldern 14-17 år, för de har sin telefon bara för Facebook, misstänker jag. <laughs> de flesta fall. <Ja. laughs> nej, då funkar det jättebra. Men för 17 plus så nej. Så. Eh, Toshiba. Mm. Toshiba. Hirabok. Toshiba. Toshiba. Toshiba? Toshiba Kirabok! <laughs> den skrev jag också nu. Precis för en liten, en liten snus sen. Ja. De kommer faktiskt med första Windows laptopen. Med högupplöst skärm. Är det full, full HD då? Eller 1080p? Eller? Nej, det kan ju inte vara. Nej, Hallå? Nej, det var inget. Det där <laughs> får du Ja, jag testade den för 1080 p för några månader sedan. 2560 gånger 14. 40 pixel. Ja, det låter bättre. Så det är lite, lite Chromebook-pixel, vad den kallas. Den. Uh, Deras egna, uh. Googles egna uh, uh. laptop. Uh, skulle, jag tycker det ska bli grunt kul. Jag jagar lite den, för vi har lite goda kontakter med Toshiba. Jag har försökt fjäska till mig en. en uh. Uh, släpps den 12 maj. Om den släpps i Sverige, oklart. Uh, den kommer till att bli billig. 1600 dollar, säg. Gånger 10 är ungefär 16.000. <laughs> så... Toshiba-radon. Ja, så kostar det. Är det en, ja. Vad sa du? Ultrabook eller var det? Ultrabook, ja. ja. ja det är 6... Den kommer 8GB. Ja, Ivy Bridge processor, 256 SSD och sen lite annat. Windows 8. Och det är som är med coolt tycker jag. Men det var jag. Det är att den kommer ha touchfunktion också. På ja, jag har ju testat... Ja. Alltså jag vet inte fan om jag kommer för Alltså... Nej ah, jag vet inte Apple, det heller Vi har varit rykten om att Apple skulle ha det på sin MacBook Air Och George George Bush höll på att säga nu George Clooney tänkte jag Steve Jobs han var ju väldigt emot det Men jag förstår honom. Ja. Alltså jag, jag, jag Ja, jag För det är då? inte ergonomiskt, det är inte smidigt överhuvudtaget exakt. För jag, som jag sa så, så, så, jag, innan i början här, Jag testade den här Samsung Ativ Och den, det är ju en tablet som man sätter på tangentbord Och då blir det ju touchskärm och, uh, ja, det, det är inte alls möjligt, jag använder aldrig den touchen. För det, det snackades innan också om att iMac skulle få touch det det själv. Alltså, det är ju den Steve Jobs lederfotvarens som du sa, han sa att det är inte ekonomiskt och folk kommer inte använda den. Alltså det är så, då, då måste de ta upp priset ytterligare, ja. redan högt som det är, fanskapet. Då måste man höja ännu mer för att lägga till en funktion som ingen kommer använda. Ja ganska smart tycker jag egentligen för att jag skulle aldrig alltså sträcka sig. Ja, det är inte så här. Vad ska jag göra? Det, det, det är, alternativet det skulle vara att sådana såna HP tror jag det var som hade sådana här snurrbara skärmar eller vad ska man säga. Vridbara skärmar mm. som man kan fälla upp och sen så vrida den 180 grader och fälla ner igen. Så det blir som en tablet. Dell, kom, Dell hade en sån. Ja, Dell kanske det var. Ja. Det, då skulle mm. jag kunna tänka mig en touchskärm för då blir det som en tablet men på en laptop nej. Nu, nu, nu säger jag ändå snurrskärm. Asus släppte faktiskt... Eller har nu bekräftat... Jag vet inte vad fan man ska säga. De kommer med en laptop nu som har två skärmar. En, den vanliga. Mm. Och så stänger ah, jo. bakåt så har du en skärm även. det har sett. Det är... Jag vet inte. <laughs> det skulle väl funka, men jag, jag skulle inte använt det. Jag vet inte varför. Alltså, det känns så jävla onödigt. Ja. <laughs> Dyrt. <laughs> alltså... Ah, du, ah, den var dyr, den gick på säkert den är 20 ja. lök. 20.000, Det vet vi vad 20 lök <laughs> ja. <luk. laughs> jag vet inte, alltså ju mer såna här coola, coola funktioner som läggs till och annat, alltså priset bara rusar upp. Ja, det är onödigt. Det är, det är cool, alltså det är wow-faktor men det är helt onödigt när man tänker efter. Jag testade, jag vet jag testade Asus, de har ju någon ultrabook med Windows 8 och 1080p-skärm och touch-skärm. Oh. Alltså jag har ju inte världens tunnaste fingrar Om man ska klicka på en jävla gång, Man missar ju för fan hälften <laughs> <laughs> Så det är inte sådär Och det är ju en högupplöst skärm hos Toshiba a oh, touch ja. alltså, fan, Man kan få en penna i försök, för sig Men det vet jag inte Nej ja. ja, men det är det jag säger med den här Windows 8-tableten också Att det måste ha mycket mer appar Alltså Spotify-app Till exempel Alltså det måste ha mycket mer appar För att man ska kunna använda den som tablet Typ jag tycker det är konstigt, sådana appar som är som använder Netflix finns, va? Ja, den finns. Eller? Funkar. Eller? Ja, det funkar bra. Ja, okej. Okay. Men Spotify, till exempel. Alltså, det är ju flera miljoner. Det lanseras i alla möjliga länder mm. ute i tiden. Och att de inte har en app till Windows och ja. ja, det är. Men det är för att alltså, det finns. De, de är ju låtade... Ja, men där finns det en skrivbordsapp. Så skiter vi i det liksom. Men. Ja, det, jo, jag, men det har varit så mycket smidigare alltså ut till den jävla Windows 8 som det är gjort ja, för. Men det kommer nog när ju fler Windows 8-datorer och fler uh, RT-modeller det släpps så jag tror jag det blir viktigare. För på en RT-platta då kan du inte ens installera Windows eller Spotify. För den måste ju den kan man inte installera man kan ju bara installera appar på den. Man kan ju inte installera desktopprogram eller vad som kallar det. Det skulle vara fan... Nu Det var spännande att se eller ta reda på hur många Windows 8 är inte som ser som dagen. Ja, inte 1,5 miljoner. Ungefär. <laughs> ja, det är inte. Det, det är nog en jävla massa. Ja, det är nog inte så många. Nej, 500 000 En halv miljon. Ja, alltså, man får ju tänka på hur mycket företag köper också. Mm. Nu tänker jag på allt. Ja, jo, jo. Enheter. Både privat och företag. Ja. Och ja. företag köper inte upp två datorer, man kanske köper fan 2 300 datorer. Ja, men företag har också eller företag, men typ ja, som skolor, iPad och det är många som köper MacBook nu istället och Chromebook kommer nu som företag kanske köper istället och sådär. Men så basföretagen köper ju Windows såklart. Ja, de borde egentligen tycker jag matchas och borde satsa lite mer på skolan och det att kommer med edbjudanden och annat liknande mm. till just dem. Det kanske de har ju försökt, det vet inte jag i dagsläget. Nej. Men det är precis som du säger att med Apple börjar ta över lite mycket bland skolorna, även i Aha. Sverige. När det gäller iPad som är. Ja, det, är det finns mycket mer än det. Jag skulle vilja snacka om också med iPad och skolor, men, men det har vi inte tid med ännu. <laughs> vi måste ta sista, Det, vi, det måste vi ta den den sista. Vi måste nyheten. Eller det sista ämnet. Ja, det vet, vi vet inte vad det är. Jo, det jag vet jag. Vet nu. Jag har kollat upp det här. Ja, det vet du. Det det är är är Twitter. Twitter. Twitter. Twitter, som ingen använder. Nej, det är bara journalister och alltså. press. Typ, och företag. Ja, uh, ja, Fast vi är ju press också i och för sig. Så. <laughs> men, vi, men vi använder ju inte. Ja, du menar så? Uh, ja, nej. Ja, uh, uh, Twitter presenterade en sak här nu på morgonen i amerikansk tid. Eller vad var tag sedan. Vi två ungefär. Uh, och uh, det är... Som sagt, den här Twitter Music som har lanserats nu då. Och eh, den finns att ladda ner på App Store till iPhone. Eh, funkar App, Appen funkar bara i USA, Kanada, Storbritannien, Irland, Australien och Nya Zeeland. Står det här. Eh, jag Är emot oss här? Ja, det är eller? klart. Det är amerikaner. De har brytit dem oss. Men det står ingenting om... Nu <laughs> blir jag arg igen. Det står ingenting om Android här, så det verkar ju vara lite iPhone. Men... Men vad var nyheten då? Jag fattar... Alltså vad jag har läst här så fattar jag <laughs> inte ens vad nyheten är. För att det är Twitter Music. Och, den, och, det, betyder. och det betyder att man kan... Man kan lyssna på Spotify och iTunes för där På Twitter Music-appen. <laughs> det känns ju helt jävla ja. Så äh, Ja det är Så har man en iPhone och bor i de länderna Och har Twitter och vill hellre lyssna på Twitter Music så kan man Ta sitt Spotify konto dit Men alltså, alltså Twitter håll det lite där det jävla Mikroblogg överallt Så kommer inte med den jävla funktionen Som inte, som inte behövs <laughs> Jag har Spotify upp annars <laughs> exakt jag tror det är lite för att det ska, hallå ja, ja. jag tror det är lite för att det ska man ska typ lätt kunna skicka ut till Twitter, om man lyssnar på vad man gillar och sånt men kan där. man inte göra det idag då? Ja, inte så här ett kanske <laughs> kan man bara tycka på tjej, ja. now playing så visa vad dina vänner lyssnar på just nu, typ hashtag för det vet jag när det kom till Facebook <laughs> alltså för fan vad störande det var ju ja. bara Pelle Svanslös lyssnar på den här playlisten. Vill du också lyssna? Klicka här. <laughs> ja, vad fan? Vill jag veta vad han lyssnar på så frågar jag honom. Vad lyssnar du? Ja, nu, typ. nu har de ju rensat lite dig i Facebook. Nu kommer du upp, upp i hörnan. Ja. ja, det är vettigt. Ta lyssna på detta. Det är vettigt. Men uh, jag är svintråkig med Min, min, min dator <laughs> <laughs> När <Nej>, som helst. <laughs> Och den här Twitter-nyheten ja, ja, ja. var inte stor nyhet Så vi kan ju alla bryta den där tycker jag Vi har varit på en timme här nu också Så det är Det, Nej, det, det, vi det säger noll, då hej, hej, hej då från alla håll och kanter där Men Innan du, försvinner. Innan, innan du ja, försvinner Men ja men det var alla från idag Och ja. vi ses väl nästa vecka Nästa vecka kör vi en liten sammanfattning. Ja just ja vi Ja vi ska sammanfatta lite månen. Vi tänkte det från början det men nu får vi ta tag i det. Det har varit så mycket intervjuer med retrospelsmässan och sådana grejer som har blockerat. Det har varit mycket, ja, mycket på gång ja. också. Vi ska inte avslö avslöja allt för mycket. Men det är på gång. Och nästa vecka samma tid, samma plats. Kör vi en liten sammanfattning om månen. Och säkert lite annat ja. som vanligt. Typ 7%. Ha det gött. Då <laughs> <laughs> går folk. Over and yes.